Стікають цівки крові, як вужі. Вже бі померти, але ще зарано. Принижують буває і мене, Коли образа болем крає душу, Втішає, заспокоює одне, Христос терпів, і я терпіти мушу. Під час важких випробувань образ У нього вчусь любові й терпіння, Закривдників молюся повсякчас, І чистим залишається сумління. Сторінка 172, стація 11. Лягає сам, покірний, мов ягня, Під цвяхи кладе закляклі руки. здригнулось небо, і немає дня. Голосить вітер, сивий від розпуки. А тіло, мов, натягнута струна, вже не болить, кричить несамовито. О, авва, отче! Скоро пролуна, і упаде стіна старого світу. Я іноді замислююсь, куди веде життєва звивиста дорога. Коли немає горя та біди, за черстілі цураємося Бога. Без нього ми обходимось в житті, аж поки знову лихо не спіткає. Але любов, розп'ята на хресті, безмірно терпить і завжди чекає. Сторінка 173, стація 12. Чекають всі, хто йшов за ним у слід. Не вгамувався натовп лайка кпини. Чорнішого ще дня не бачив світ, страшніших мук не віддала людина. Не чоловік, суцільний біль і щем, На нім живого місця не лишилось. Гуркоче небо, блискавка мечем, І ніби завмирає світ. Звершилось, хіба не я, не ти, не кожен з нас краплини у христовій чаші болю. Чому ж її і далі повсякчас поповнюємо спокусам давши волю? Коли душа в гріховній суєті чи докори сумління не покоїть, Він і за нас молився на хресті. Прости їм, бо не відають, що коять. Сторінка 174, стація 13. Від ворогів ховала, берегла, лиліяла, ночей не досипала, Якби ж дозволив хто, якби ж могла, сама б за нього в муках потерпала, Не втік ішов до самого кінця, З любов'ю зносив біль, знущання кпини, Зняли з хреста незлодія мерця, єдиного її святого Сина. Де грань між благодаттю і гріхом, В житті непросто іноді збагнути. Хоча йдеш і праведним шляхом, Усіх спокус однак не обминути. Прошу, щоб підказав і допоміг, Цілую закривавлені зап'ястя. Цвяхивий маю з найсвятіших ніг, Коли йду до сповіді й причастя. Сторінка 175, стація 14. Останнє, що у неї ще було, знекровлене, стражденне тіло сина, Немов малому пестила чоло, І плакала, уже не голосила, а поховати треба все одно, хоча і Бог та мав людську подобу, сповите в плащаниці полотно Ісуса тіло вкладене до гробу. Через віки усьогодення міст прокладено спасителем з любові. Щороку настає великий піст, час роздумів, простації Христові. Серед квітучих і духмяних шат землі, що дочекалась воскресіння, розкаяна, очищена душа отримує надію на спасіння. Сторінка 176 Біле поле. Сторінка 177. Розділ Ненародженим покаяння. На ілюстрації глибокий символізм. Дві людські долоні просунуті у терновий вінок.